Mhm. Mm Sudah subuh oleh Ustaz al Ustaz Ilyas Ismail Tidak asing dengan kita kepada kita Kita selalu tengok di kaca TV Inilah orangnya Saya rasa Ustaz pertama kali datang ke masjid kita Alhamdulillah Untuk sampai membuang masa ni Saya terus menyebut Ustaz Ilyas Ismail Untuk mengambil tempat Untuk memulakan beliau Silakan Ustaz. Assalamu alaikum ve wa rahmetüllahi wa Alhamdulillah, n-ahmduhu ve n-sta'eenhu ve n-sta'ffiru min şurur anfusina ve min seyaat a'malina. rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammada wa ala ala Sayyidina Muhammada Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutakabbala amin ya rabbal alamin Alhamdulillah syukur dan puji kita panjakan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Dengan izin ketentuan dan kasih sayangnya dapatlah sama-sama kita pada pagi yang berbahagia ini Dipertemukan oleh Allah Subhanahu SWT di Masjid Jami' Al-Munawarah yang berbahagia ini Terima kasih banyak atas peluang dan kesempatan pada saya pada pagi ini Pertama kali saya sampai ke masjid ini Sebelum-sebelum ini kekanda-kekanda -ke saya sajalah Uh, yang datang ke sini ya. Alhamdulillah Tuan-tuan muslimin-muslimat yang dirahmati Allah sekalian Tajuk kita pada pagi ni adalah berkaitan tentang uh, Indahnya Silaturahim InsyaAllah lah ceramah kita pun tak panjang Saya pun uh, ni adalah tempat terakhir saya lah Sebelum balik ke KL uh, Hari Jumaat baru ni Malam di uh, Al-Ustah uh, Kemudian uh, kemarin di Di Maidin BM Malam semalam di Pajak Song Pagi ni di sini Malam ni di Putrajaya Jadi tak lama lah InsyaAllah Pukul 9 lah kita berhenti InsyaAllah tuan-tuan Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah Saya pula tunggu Tengok tuan-tuan dah bersilang kaki itu Kita berhenti lah Tuan-tuan Apakah yang kita nak kongsikan tentang silaturahim? Silaturahim ini adalah satu benda yang kita nak kena jaga dalam hidup. Pasal dalam hidup kita ini ada dua hubungan penting. Yang pertamanya hablum minallah dan yang keduanya hablum minannas. Hablum minallah maknanya hubungan kita dengan Allah, yang keduanya hubungan kita dengan manusia. Pasal ada orang dia memang jenis jaga hubungan dengan Allah saja. Dengan manusia dia tak jaga. kenduri, kenduri orang dia tak pi Orang mati pun dia tak tahu apa benda berkaitan masyarakat, dia tak peduli. Dia kira dia dengan Tuhan, dia dengan Allah Ta'ala. Orang macam ini tak kena, tak betul. Allah suruh kita jaga dua hubungan. Allah dan juga manusia. Sebab itu kalau tuan, -tuan tengok dalam Quran, ayat Quran. Ada ayat yang memang dia akan mai tu sekali. Dia akan mai secara berkembang. Apa dia? kalau sebut saja ati'allah wa ati'ur rasul. Aqimus salata wa atuz zakah. bila sebut taat pada Allah mesti taat pada rasul. Bila suruh dirikan semayang lepas tu mesti tunaikan zakat. Ini ulama kata perintah berkembar. Maknanya ...hilang salah satu, hak lagi satu tertolak. Macam selipah, hilang sebelah, lagi sebelah tak pakai. Tuan-tuan taat pada Allah, tapi tak taat pada Nabi yang Allah tadi tertolak. Tuan-tuan semayang, tapi tak bayar zakat. Hak zakat, hak apa ni, hak semayang tertolak. Atau jenis bayar zakat, juta-juta bayar zakat. ni toking mas ramai ni. Ini. No? Bayang zakat punya banyak Semayang dak Jadi yang zakat tertolak Pasal apa? Dia menolak salah satu Ta'at pada Allah Ta'at pada Rasul Allah, Allah lah Tuhan kita Rasul manusia Semayang kita dengan Allah Zakat kita dengan Siapa dia? Manusia Jadi nampak tak? Hubungan kita dengan Allah. Hubungan kita dengan manusia. Dua-dua hubungan ini memang Allah suruh kita jaga. Malah bila mana kita mati saja nanti. Lima yang akan menjadi saksi kita di akhirat nanti. Lima yang menjadi saksi kita di akhirat nanti. Siapa dia? Yang pertama Allah. Yang kedua malaikat. Yang ketiga anggota badan. Tak boleh nak bohong. No? Badan kita dia akan jadi saksi. Mulut boleh menipu tangan kaki tak boleh kan kaki kata mohonglah dia dulu rajin nak pi uruk kaki nah uruk kaki mana moy mana dok pi ni ni hani. yang keempat adalah apa ni manusia nah manusia manusia lain dan yang kelima binatang lima ini menjadi saksi kita di akhirat tuan-tuan jangan nak lari larilah pasal lima ni dia akan jadi pemerhati kita Allah, Malaikat, tubuh badan kita, apa ni, binatang, sebab binat, tu binatang ni, jangan duk buat naya dia. Kita kadang, kadang duk makan kucing mai. Kucing mai dekat kita. Kita pun berasa geram, pijak ekor dia. Pijak ekor orang tua tu dia dah lelapak. Kita tak bagi apa, pijak ekor dia pula. Tuan-tuan tunggu, akhirat nanti dia pijak. Bantuan tak ada ekon, tapi tak tahu dia buat lagu mana. Dia balas balik. Kan? Akhirat nanti Tuhan bagi can dia balas balik. Ah tu binatang, jangan main-main. Sebab tu Allah suruh kita ni, kalau betul nak uh, nabi nabi pesan kita kalau betul sayang binatang jaga alek lo, jaga alek Bela burung bagi dia boleh terbang dengan bebas. Walaupun ada sangka dia, tapi bagi dia ada ruang untuk terbang ikan pun sama kalau ikan fiqhnya macam mana kalau nak bela ikan dia boleh pi dia boleh balik mai noh ni bela ikan kelisa panjang ni akuarium ok besar ni dia pun duk keras contoh tu tak pi mana tak boleh ah zalim binatang macam tu dia akan tuntut di akhirat nanti kita pun biasa noh duk makan-makan kucing mai noh ada orang dia sepak ah zalim Ada orang dia buat taktiya, atau tu ah tu cerita lainlah. Tapi ada orang dia bagi jugalah, kesian dia bagi saya. Hmm. Jaga kesihatan. Oh jangan dia dia suruh kucing tu jaga kesihatan. Nah, no? baik. Dan yang kelimanya adalah yang menjadi saksi kita di akhirat adalah manusia. Manusia dia jadi manusia lain, dia jadi saksi kita di akhirat. Bak tu tuan-tuan, jangan buat zalim dengan orang. Nanti akhirat dia boleh tuntut kita balik tu. Oh. Dia boleh tuntut dengan kita balik nanti di akhirat. tu yang Nabi Muhammad SAW pernah satu ketika Nabi mengiringi satu jenazah. Waktu iring jenazah tu tiba-tiba Nabi kata wajabat. Wajabat. Wajabat. Apa makna wajabat? Nabi kata wajib ke atasnya syurga. Wajib ke atasnya syurga. Wajib ke atasnya syurga. Ni nabi kata wajib atas berhak atas dia syurga tu maknanya pun-pun syurga. Ha. Nabi kata berhak ke atasnya syurga siapa dia si mati itu. Jadi sahabat lain semua tak faham apa maksud nabi siapa, apa ni berhak ke atas dia syurga ni siapa dia? Nabi kata kerana orang ini ni jenazah ni ramai orang mengatakan bahawa dia ni orang baik. Tu yang bila orang mati tu kita kata apa apa kata atas ini mayat. Ha. Oh, eh. teruknya kadang ada orang mai maiang jenazah, dia orang luar, orang musafir, dia mai tumpang maiang jenazah. Orang tanya apa kata atas ni mayat? Dia pun baik. Dia bukan kenal pun. Jangan jadi munafik orang tuan. Kita kalau tak kenal arwah jangan duk kata baik baik apa kita tak tahu. Diam sudahlah. Jadi rupanya manusia punya pengakuan Allah Taala ambil kira. Kan kita kan bila kawan-kawan ke jiran ke apa ah kita meninggal, kadang kita sembang Aji itu bagus. No. Dia lah main buka lampu, buka kipas bentang apa, sejadah ke apa, majlis apa-apa dulu dia. Tak ada dia kan. Nampak? Orang macam ni, manusia duduk kata baik-baik tentang dia. Allah ambil kira. Kata-kata manusia. Lepas tu ada orang yang kata, hmm tak apa lah kita janji jaga, jaga dengan Tuhan jadinya. Ini manusia ambil pergi, bukan mereka bawa kita pergi syurga pun. Jangan. Kerana manusia juga boleh membawa kita ke syurga dengan sebab kita buat baik dengan mereka. So, salah satu cara berbuat baik adalah dengan menghubungkan silaturahim. Ada empat hadis yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan semua dalam kesempatan pagi ni. Ada empat hadis berkaitan tentang uh, silaturahim. Dia cerita ni, dia sedapnya time-time raya. No? Uh, hubung silaturahim semua ni. Tak apalah tak lama nak raya haji kan. Hmm. Pasal orang kita ni, dia bila berkumpulnya bila... Orang kita ni dia tak kisahlah Melayu ke, apa Jawa ke orang mana pun, orang kita ni dia dia suka berkumpul waktu bila? Berkumpul bila? Tiga. Yang pertama bila raya. Yang kedua kenduri. Yang ketiga mati. <laughs> bila mati itu berkumpul semua. Nah, dan time tu jugaklah orang tak kenal pun main. Tak kenal, eh. main mana kan? Eh. Tiba-tiba dia mengaku dia pun bini juga. Loh, rupa menikah kat siam, tak beritahu. Ngamuklah bini itu atas kubuk. Nak marah kat orang tua tu tak ada-ada. <guluh> Mempertemukan mem mem balik Nah semua, itu tiga. Baik, hadis yang pertama tentang silaturahim, saya nak beritahu tuan-tuan semua. Yang pertamanya, Nabi SAW bersabda dalam satu hadis Qudsi, Allah berfirman. Ana Allah wa ana Rahman khalaqtu rahima wa isman min ismi kata Allah akulah Allah akulah Ar-Rahman akulah Allah akulah Ar-Rahman dan telah kujadikan nama ku jadikan namaku Rahima Rahim yaitu aku petik aku ambil daripada nama aku sendiri kan salah satunya dan Allah kata faman wasalaha siapa yang menghubungkannya silaturahim tu kan rahim maknanya daripada nama Allah sendiri sebahagian salah satu daripada nama-nama Allah siapa yang menghubungkannya wasatuhu sesungguhnya dia telah menghubungkan silaturahim dengan aku dia juga maknanya siapa yang menghubung silaturahim maknanya dia juga menghubungkan diri dia dengan Allah Wa man qata'aha qat'tuhu siapa yang memutuskannya ertinya dia memutuskan hubungan dengan aku. Ha oh, ni tuan-tuan. tu dalam hadis AY hadis kutsi ni Nabi bagitau Allah Taala menyebutkan orang yang hubung silaturahim ni maknanya dia orang yang menghubungkan diri dia dengan Allah. Tapi bukan apalah kita ni kadang-kadang kalau balik kampung tu bukan semua muka kita minat nak tengok kadang ada muka kita malas tengok no, jadi taklah bukan meluat jadi kalau boleh tak tengok tak apa tapi pasal dia pop nakan pergi bila dah dewasa dah dijemput jemput beramai-ramai makan nasi tengah hari dalam grup wasap dia pun leh banyak kalirah kita buh balik dalam grup tu no. kita pun tak puas minat sangat no, no, no. tapi pergi jugalah pasal apa? selaturahim tuan-tuan berasal tak dalam hidup kita ni ni saja semang lah dalam hidup kita ni semuanya pasal Allah ha? sebab Allah je kita buat kalau bukan kerana Allah ha? banyak benda kita tak buat ni macam pagi ni tuan-tuan kalau ikut sedap buat apa pagi ni tidur tidur tuan-tuan mata merah mo. boleh duduk main sebab Allah kita main ikut sedap tidur lagi sedap tapi kerana Allah je kita main sama macam balik kampung pun kan kalau ikut bukan nak balik sangat pun kita pun orang tua bukan ada dah nak balik pun buat sikit hati kadang-kadang tapi sebab Allah je aku balik ni dan sebab Allah je aku mai ni nah mai jumpa untuk nak menghubung silaturahim tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian itu yang pertama hadis yang kedua berkaitan tentang uh, apa ni silaturahim iaitu inna sadaqata wasillatul umur wa makruh mahzur nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ada dua amalan dua amalan yang kalau kita buat amalan ini kita akan dapat dua kelebihan yang pertama Allah lanjutkan usia panjangkan umur dan yang keduanya Allah menjauhkan kita daripada mati yang hina mati yang al-makruh ni mati yang dibenci mati dalam keadaan tak elok ah. Nah, apa dia dua amalan tu ni syok tuan-tuan kita dalam hidup no'o, di, di, dilanjutkan usia, dipanjangkan umur. pasal kita ni tuan-tuan tiap-tiap di kalangan kita, malaikat maut, kan dekat arah sana, kan ada pokok Yang mana pokok tu pada daun-daun tu tertera nama-nama semua kita. Guguk saja daun tu, malaikat maut standby. 40 hari dia duk perhati kita daripada jauh. Sampai masanya dia mai cabut nyawa. Tapi sebelum mati 40 hari dia duk tengok kita daripada jauh, duk tengok. Oh duk dengaq kuliah subuh bagoi. Lagi 39 hari kita jumpa nah. Dia tengok kita pada ajar, tu yang kadang-kadang kita tengok ada orang Sebelum nak mati dia tu, dia ada jadi perangai yang dia tak biasa buat Bawa anak pergi Tesco, bawa orang rumah pergi jalan di Maidin Belanja makan kawan-kawan durian semua Loh, Esoknya dia mati, esok dia meninggal, biasa jumpa je lalu tu Ada tu tanda-tanda noh dia dah nak mati ini. malaikat duk perhati dia jadi dia jadi berubah. Kalau Piramli kata apa buang terbiak nak mampuih eh. apa? Ha ah, tu batu teruk sangat. Nah, no. <laughs> ni dia ada cenderung nak buat benda baik. Tapi ada orang sepatutnya dia mati dah. Patutnya dia mati matilah. Sepatutnya dia mati dah. Dia lintas jalan, malaikat pun duk tunggu dah. Ni masa dia ni. Dia lintas jalan, pastu dia tak tengok kiri kanan. Dia duduk mengadap WhatsApp je. Tengok whatsapp, dia tak tengok kiri kanan Patut lori tu main langgar lah, patutnya Lori tu done break, dia pun selamat Rupanya, patutnya dia mati dah Allah lanjutkan lagi usia dia Contoh lah, nak abang mana? contoh lagu tu Yang kadang kita kata apa, tengok dia punya aksiden raita tu Tengok rupa raita tu, macam orang tu tak takda dah Tapi Selamat Itu Allah lanjut usia tu. Sebab dua amalan. Yang pertamanya adalah bersedekah. Bersedekah. tuan, -tuan jangan memikir you ni. Know, kita duduk sedekah masuk duit dan tabung tu bukan masuk saja. Bukan masuk saja. Bersedekah ni Allah lanjutkan usia. Tapi janganlah sedekah patut lagi lintas jalan tak tengok ke kanan. Lah. Tak apa aku buah duit tadi. InsyaAllah lambat mati. Lambat mati. Kan, tak totok keluar kena langgar juga. Rupa boh seringgit ja. Patok boh eh. 100 dia panjang lagi umok tu. Ha, nah. Tak faham tak apa, saya okeylah ya. nah. <laughs> yang pertama bersedekah nah. Tu yang kadang bila raya, tuan-tuan ada duit lebih bagilah duit raya kan. Duit raya tu kalau jangan duk niat adat. Duit raya tu niat sedekah dapat pahala. Ha ni kita kadang-kadang budak-budak mai rumah tak mau buka pintu bertemu kuat pintu budak-budak semua -budak assalamualaikum kita pun senyak dalam rumah pesangan anak Assalamualaikum budak-budak tu dah lama sangat bagi salam dia mula jadi penyiasat selipar ada kasut ada motor enjin duk panas lagi ha oh, mula jadi penyiasat kita berimas kan tak apalah Tuan, tuan tak mau tak larat naik hidang pun buka pintu bagi duit minta tak dapat niat pahala sedekah. Eh kita ni dengan masjid pun tak mau sedekah. Orang susah tak mau sedekah. Budak-budak tak mau sedekah nak sedekah dengan siapa dia. Kucing mai pun siapa balik. Hmm, teruk dengan. Jadi orang ha rajin bersedekah. Panjang umur. Yang keduanya kata Nabi SAW. Iaitulah yang keduanya menghubungkan silaturahim. Dapat memanjangkan umur kita dan dapat menjauhkan kita daripada mati yang hina, mati yang kejiyah, mati yang yang kita minta jauh. Kita semua dalam majlis ini saya kira kita semua berdoa kepada Allah matinya kita ni dalam keadaan yang baik-baik. Ada di kalangan kita yang insya Allah ni mati tengah sujud, mati depan Kaabah, mati tengah baca Quran. Aminah, melengung, belakang. Oh, mati dekat pagi nak no? uh, mati tengah tawaf mati dalam ihram mati tengah buat benda baik amal soleh do no? oh, memanglah husnul khatimah tapi lagu mana husnul khatimah tu kalau boleh bercita-citalah nak mati lagu mana nak no? Allahu akbar dekat mana uh, uh, dekat apa uh, sebab Bernam di Selangor lah Ada seorang mak cik tu, dia dengan laki dia rajin nak pergi sembahyang masjid. Naik motor dua-dua orang, laki bini. Sekali tu bini tu dah siap dah pakai telekung mau ambil sembahyang. Siadalah duduk di rosi tu. Dia kata kat laki dia, "Kak siap meh kita pergi maih-maih sembahyang." Laki dia pun bini ambil sembahyang pakai baju mu. Laki dia main-main tengok, "Awak bini dia duduk senyap lama." Pastu biji tasbih tu jatuh. Laki dia berasa lain dah. Dia no, ingat lena rapat orang tua ni Tengok-tengok tu dia Tak ada dah tuan-tuan meninggal Meninggai dalam keadaan Ada wudu, ada yang semayang Pakai telekong Tunggu nak pergi semayang Tu dia mati mulia Allah Kalau Sungai Ramal, Kajang kajang. Kan dulu ada seorang Tok Bilal tu Dia bang Dia bang semayang asak Dia bang, lepas dia bang Dia semayang sunat ...dia biasanya akan semayang kat sebelah tiang tu lah kat tiang. Buat dia lah kan. Jadi orang pun duduk tunggu bila nak kamat. Lama sangat ni tak kamat-kamat lagi. Dia buat apa ni. Dari tengok dia duduk semayang lagi. Dia buat tak semayang lagi. Tengok pasal dia duduk sujud. Tengok lagi. Ay, kat lima belas dua puluh minit bukan subuh. Subuh tak apalah kita biar lama sikit jemaah kita. mah. Tak boleh lama-lama sangat. Kat dua puluh minit ni duduk sujud lagi ni. Dari puasa lain dia pun pegang dia tuan-tuan. Rebah -tuan. ha, rupa meninggal ha. Meninggal dalam sujud. Tonton tau tak? Nanti zat, bukan meninggal, bukan setakat meninggal dalam sujud. Masa dia meninggal tu dalam sujud hari Jumaat bulan Ramadan. Ramadan pula 10 terakhir. Tonton nak kata apa? Sebab oh, kita dengar selama kita hidup ni Hak ni lah yang kita dambakan pada Allah Ta'ala. Ya, kita tahu. Kita ilmu tak banyak. Ceramah pun tak reti. Apa sangatlah amal kita. Bangun malam pun kadang-kadang. Tapi nak kalau boleh penutup hidup kita dalam keadaan mulia. Nuh, adik-adik. Mahat tafiz. Ittifaqiyah. Kuala Lumpur. Had terbakar dulu ingat tak? Yang ada budak-budak dadah mana pergi bakar. Sampai dengan guru dia, anak murid dia semua mati kan? Terbakar kan? tentu malam sebelum Lena sebelum tidur malam tu duk-duk tu buat apa? Takat duk mengulang ayat Quran kan dia duk mengulang ayat Quran. Masa depa mati terbakar tu, abang-abang bomba ni kata apa? Selama kami duk usaha duk menyelamat apa ni, tak biasa jumpa kes okay macam ni. Kayu terbakar, kertas terbakar, papan terbakar dengan orang terbakar dia ada bau dia. Kalau orang yang terbakar, terbakar dalam kereta ke, terbakar dalam rumah ke, dalam kelang, dia ada bau dia. Bau bakar orang ni dia lain, dia busuk dia lain. Tapi dia kata, budak-budak ni satu bau pun tak ada. No? Kan ada yang mati dalam keadaan duduk lagu ni. ni. Dia, dia duduk bersilap, ni. Ni apa dia ni? Doa. Ada yang duduk lagu ni, pegang Quran. Allah tuan-tuan, satu bau pun tak ada. Maknanya tak bau busuk hati dia ada Quran mati dalam keadaan mulia sebab tu kita tuan-tuan tiap-tiap malam sebelum tidur lazimkan diri kita baca surah Al-Mulk sebab kita tak tahu pagi esok kita bangun keadaan tidur malam sebelum lena baca Al-Mulk malam-malam sebelum tidur bangun pagi-pagi baca apa WhatsApp pula Waqiah wassaplah noh bangun pagi bangun pagi pagi baca al-waqiah jaminan rezeki tu tuan-tuan no? apa dia dua amalan tadi saya kata dapat menjauhkan kita mati yang hina dan juga panjang umur tadi apa dia bersedekah dan menghubungkan silaturahim kau belah pinang ni kalau raya ada open house tak ada open house, ada rumah terbuka lah, macam KL aku ni, ada kan baru ni sampai sampai Zulqaidah pun ada lagi, open open Zulqaidah kan, bukan open house raya itu ada lagi, tak apa lah kita kadang sampai satu hari tiga empat kenuri betul tak kadang tuan-tuan besar belagar tak, taman kita saja ada dua, adik-beradik kita belagar lagi berapa banyak, tuan-tuan ada orang yang kata, tak larat pergi, perut penuh eh hey, kita pergi semua tu, kadang bukan nak makan pun betul tak, kadang kita pi makan buahlah padan nak apa nak jumpa tua rumah nak boleh salam, boleh doakan dia selamat tu lah pun kadang pi dengan bukan apa pun ha. silaturahim tu je no baik itu yang kedua yang ketiganya yang ketiganya hadis tentang nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Kata Nabi salasun man kunna fihi hasabahullahu hisaban yasira wa adkhalahullahu jannah birahmatihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ada tiga amalan ha, tadi dua ni tiga pula ha, tiga amalan yang kalau kita buat amalan ini nanti di akhirat. ...Allah akan mempermudahkan hitungan amal kita. Allah akan mempermudahkan hisap kita. Atau mudah fahamnya audit kita nanti Allah mudah-mudahkan. Siasatan kita tu ...lamsam sap-sap soya lah. No. Pum -pum -pum -pum, surga lah. Tui -tui -tui. Ha, dia tak payah bicara lama sangat. Ada orang kena siasat lama. No. Pasal apa? Barangkali dia banyak sangat rata. Jawatan besar sangat. Jadi lagi lama dia punya siasatan. Kita di akhirat sama ah. Tonton lagi banyak duit, lagi lama siasatan. Jawatan lagi besar, lagi banyak dia punya siasatan dengan malaikat nanti kena siasat. Tapi ada amalan yang kalau tonton buat tiga ni nanti malaikat mudah-mudahan tak apalah kira lebih kuranglah, lah. hal eh. Boom syurga. Oi, oh, syauq. Nak tak tiga? Yang pertama sekali adalah duit min Tak apa tuan-tuan, mungkin dia kata tadi dua ni tiga ni berapa. Oh, Allah aku dah jenih tak boleh nak apa dah semua. Saya, saya pun di luar sana ada lah, Saya ada bawa buku tulisan saya. Siapa-siapa yang berminat nanti lepas selesai ni semua apa, majlis kita ni, tuan-tuan boleh tengoklah di luar sana ada buku yang saya karang uh, berkaitan tentang tajuk uh, dia bajet Bagui. Tajuk dia bajet bagus tentang manusia hak perasaan diri dia bagus termasuklah tentang bab-bab silaturahim juga ada di luar luasanan nantilah baik tiga amalan apa dia yang pertamanya tu'ti man haramaka tu'ti man haramaka apa makna tu'ti man haramaka iaitu kamu seolah-olah mudah fahamlah menghalalkan hak kamu yang telah pun diambil orang faham macam tuah bukan senao no. Tuan-tuan jangan risau, tiga hak saya nak abang ni, semua benda hak bukan senang kita nak buat. Tapi kalau tuan-tuan boleh buat, nanti akhirat jadi senang. Tapi di dunia, bukan senang nak buat, tapi nanti kat akhirat senang pi syurga. Apa dia yang pertama? Menghalalkan hak kita yang diambil orang. Ustaz, kalau diambil selipar Jepun tak apa. ...dia ambil sleeper raya... ...2 gram... ...lama nak beli-beli tu... ...kumpul duit lama... ...dia ambil sebelah... ...gram tu... ...sleeper... ...saya tuan-tuan dalam hidup... Eh, ...besar besok ...ada satu kasut saya... ...sayang... ...pasal... ...orang hadiah sama... ...saya pun dah lama... cita-cita nak kasut tu dapat... ...alhamdulillah orang bagilah... No, ...200 kasut tu... <laughs> Tengok biasa je. Tapi harga dia dia sedap. dia sedap. Saya ni kadang cantik tak berapa sangat. Yang penting nak sedap tu. Kita jalan jauh. Dua ratu. Keluar-keluar masjid. Tinggal sebelah. Geram kau. Pasal. Dokhan nak ambil-ambil dua-dua. Awak tinggal sebelah. Jadi jadi geram. Allah Akbar. Tuan-tuan boleh. Boleh sabar ni, ini. Hmm, InsyaAllah mudah pergi syurga. Persoalannya saya macam mana time itu. Duduk melengung depan tangga. Orang masjid pun main. Pasipa Ustaz. Hilang sebelah kasut. Ustaz ini kan ujian Allah. Ini kan ketentuan Allah. Kita pun ha, memang. Ha. Hmm. Hmm. Dia kata tak apa Ustaz. Jangan sedih. Kita masjid kita sponsor Ustaz kasut. Oh lega. ...pasal saya pun dah benda dah hilang pun nak buat kan. Tapi dia nak ganti okey lah. Nak ganti, tak, Europa dia lagu mana kita tak tahu lah. Tak apa Ustaz kita ganti, kita masjid bagi kasut, hak masjid punya bagi kat Ustaz. Contohan-tuan dia bagi slipper masjid kat saya Alhamdulillah. Hak gunting depan gunting belakang. Jari lagu gutur depan. Tak masalahnya saya pula lepas tu naik kapal terbang. Kalau naik rata tak apa orang bukan nampak jari saya nak kapital terbang dengan selipot tu <tun> no. tapi kita dalam hati kita boleh menghalalkan apa hak kita yang dah diambil orang tu hak tu hebat, orang tu berhutang dengan kita, matilah dia pun, matilah dia tak habis bayang ni halal habis lah, oh tuan-tuan boleh halal tu, oh hebat tu saya ingat ada seorang ulama, namanya Syed ibnu Al Musayyid ni seorang ulama hebat ni eh. Dia ni sangat sayang dengan Quran. Dia uh, mushaf Quran tu dia sayang sungguh. Pi mana-mana dia, dia punya sayang dengan Quran sampai tahap duit dia semua dia selit dalam Quran tu. Dia kalau kalau dah selit benda tu dalam Quran maknanya pi mana-mana dia bawa ah. Kalau kita hari ni apa passport apa IC semua borang tu. Duit pun dia borang tu. Sekali dia tengah semayang. Quran tu dia tak tepi. Orang kampung semua tahu dalam Quran dia ada duit. Tumpang dia tengah mayang, penyamun main, ambil Quran dia bawa pelari. Dia pula dah tengah mayang, perasan juga orang ambil Quran dia. Dia pun peringkas-ringkas mayang dia, selesai-selesai mayang, pum dia pun legan. Dua pasal duit semua. Dia pun legan, Liga, orang dulu mana nak kereta apa, lari kot tu lah, dia pun legan. Liga-legan, pum dapat jumpa, dapat juga penyamun tu. Punya Moon tu pun, oh minta maaf lah, saya tadi pun minta maaf, minta maaf. Syekh ni kata, tak tak apa, tak apa. Quran tu main balik, duit tu ambil lah. Tu dia tuan-tuan. Punya dia sayang dengan Quran, dia kata apa, tak duit tu halal, ambil lah, tak apa-apa, ambil, ambil, ambil. Banyak tuan, dia, dia orang kaya, banyak duit. Duit tu ambil, Quran tu main balik, Quran tu aku sayang tu. Oh. oh, hebat. mu, Kalau kita lagu mana tuan-tuan? Kita bawa kereta, parking ni. Keluar-keluar tak ada kereta. Tiba nampak ada orang bawa kereta kita. Oi, kereta kita. Kita pun ligan, tumpang kereta kawan. Ligan balik kereta kita orang ambil. Kita pun blok. Turun-turun, kita kata tak apa-apa. Apa, apa. Kereta ni ambil lah. Quran tu main balik. Tu dia hebat pun. Dalam kereta kita ada Quran. Tuan-tuan boleh buat lagu tu lah. Syurga paling tinggi tuan. No. Ha, baik yang pertamanya adalah menghalalkan ataupun merelakanlah apa yang hak kita yang diambil orang. Ha ni muhasabahlah mesti mazinah. Yang kedua wa tasilu man qata'aka. Menghubungkan dengan orang yang nak memutuskan dengan kita. Dia hubung silaturahim ni yang sebenar-benarnya hak ni Kita berbaik dengan orang hak nak putus dengan kita, hak tu yang betul. Kita duduk pergi ziarah dengan orang yang dah memang baik dengan kita. Hak tu biasa. Tapi hak paling agama nak. Kita saja paksa diri pergi jumpa dengan orang yang tak berkenan dengan kita. Kita tahu dia pun tak suka dengan kita. Berapa kali dah kita buh balik dia dalam grup dia leh balik. Dan dia buat grup lain kutuk kita. Kita pun tahu. Kita bukan tak tahu. Dunia kecil kan. Hmm. Tapi kita saja pergi melawat dia. Hai tu menghubungkan balik Tuhan tu yang pahala besar dan Allah mudahkan kita masuk syurga. Kan ada kawan-kawan kita lagu tu kan, dia tak minat, dia tak minat kawan kita. Kita WhatsApp, dia tak balas. Sampai kat dia, dia jadi read right itu ada dua warna biru. Kita tahu sampai kat dia mesej tu, dia saja tak mau balas balik, kita tahu. Panggil kenuri tak mai. Dah kali kita dengar hadis ni, pi rumah dia pergi rumah dia tuan-tuan, usaha pergi rumah dia pun, oh. buang ego tak apa, pergi rumah dia, tengok anak dia pun duduk main kat luar, Assalamualaikum dek, uh, Abah ada Abah? Waalaikumsalam, Abah. Abah? Abah ke? Abah ada tak? Budak tu pun tengok kuk tingkat, Abah dia ada, Abah dia duduk jengok kuk tingkat tu, Maknanya pak dia tak mau jumpa dengan kita. Jadi kita tanya adik. Abah ada tak? Abah ada. Tapi dia buat lagu ni. Hum. Hum. Dia macam nak pak belalang tak? Jadi maknanya dia tak mau jumpa dengan kita. Tak apa kita pun balik. Eh. Semangat tuan-tuan nak menghubungkan balik tu. Allah ambil kira. Sebagai jalan untuk mudah masuk syurga hidup ni sad tuan-tuan hidup ni sad sangat terlalu sekejap satu hari akhirat bersamaan dengan seribu tahun dunia tapi kalau mati dunia waktu umur 63 tahun ikut jam akhirat baru berapa? satu hari akhirat seribu tahun dunia tak lah ni dunia mati umur 63 akhirat kira berapa? satu jam 30 minit ini hmm. 63 tahun, bukan 36 63 tahun baru kira 1 jam setengah baru hidup di sisi Allah dan kau buat maksiat dankah apa nak tengkak dengan orang nak bergaduh lagi dengan orang ke, nak bermusuh lagi ke tak baloi lah, sak sangat hidup sak sangat hidup tu pun nak cari pasal dengan orang maafkan sajalah lah tuan-tuan no? pasal hati kita, lagi kita duduk geram ke orang, pergi mana hati tak tenang tau, oh. duduk nampak muka dia mana-mana, tak tahu siapa nampak muka dia, tengok pokok nampak muka dia pasal orang hati bermusuh ni dia tak habis piknuri nampak dia pulak oh my god bewa ni bewok dia kata dia tu orang elok orang kata bewok, punya geram tuan-tuan ya Allah dan yang ketiga Nabi kata orang yang Allah akan mudahkan dia masuk syurga wa ta'fu an man zalamaka iaitu kamu boleh memaafkan Orang yang melakukan kezaliman kepada kamu. Orang yang boleh buat zalim pada kamu ni. Kau boleh maafkan dia. Oh ini hebat. Ambil contoh mudah Nabi ya. Nabi Muhammad SAW. Nabi hebat tuan-tuan. Nabi kita tuan-tuan. Siapa nama tu? Bapa Munafik tu. Abdullah bin Ubay kan? Abdullah bin Ubay ni dah sya'u tuan, tuan Dia cari pasal dengan Nabi sungguh. Betul-betul dia -betul cari pasal ni. Eh? Betul-betul dia kacau Nabi. Tak Kalau kafir tu cerita lain. Ni Islam. Tapi dalam hati jahat lah. Loh, dia cari pasal sungguh dengan Nabi. Elok-elok Nabi buat masjid. Dia buat masjid lagi satu. Saja nak bagi pecah jemaah. Kan? Dia panggil apa? Masjid Zirar kan. Elok-elok ada masjid yang hampir buat masjid lagi satu Siapa? Saja Nabi pecah jemaah Kalau kita pasal masyarakat penduduk ramai Itu cerita lain Ini tu juga buat masjid lain Saja dia nak lawan Nabi Macam-macam tentuan dia buat naya Kat Nabi tuan-tuan tau -tuan -tuan. Sampailah sekali masa dia meninggal Masa Abdullah bin Ubang meninggal anak dia, anak dia Anak dia siapa nama? Abdullah juga Tapi sahabat Nabi Oh jangan main-main tu -main, no. Pak munafik. Bapak munafik tau. Bukan munafik uh, cak ayam ni. Ini munafik presiden dia ni. <laughs> anak sahabat Nabi. Tu kita ni kadang kalau nak meluat kat orang. Jangan pukul satu keluarga. Kadang hak perangai tak elok pak dia aja Dengan anak kita pukul sekali jangan. Nah, kita kadang duduk geram tengok budak-budak duduk lari. Kita geram sebab pak dia mayang pun tak may sini. Anak duduk biak lari. Oh kita geram dengan anak-anak. Dia dengan pak dia sama. Eh sama apa? Pak dia lah tu, kan. Anak dia sahabat Nabi. Nama Abdullah juga. Dia main jumpa Nabi. Dia kata Ya Rasulullah. Ayah saya meninggal. Dah. Jadi nak minta tolong sikit boleh tak? Nabi kata apa dia nak minta apa? Ya Rasulullah. Ada jubah tak? Ada jubah tak? Nak buat apa jubah? Ya Rasulullah dengan jubah yang ada padamu kalau boleh bagikan padaku untuk dijadikan kapan untuk ayahku. Tuan-tuan kalau kita time tu pak dia dah buat nyaya kita selama ni time dia mati minta jubah. Oh Perplangkong memang oh, bola entah bubuh bo -bo menampak apa tu pak hang dah lah perangai tu tahu pula minta padan muka hidup menyusahkan orang. Minta jubah. Da. Nabi bukan macam tu. Pasal Nabi rahmatan lil alamin. Nabi kata apa? Nabi ambilkan jubah, Nabi bagi. Tu, tuan-tuan. Tu kena ingat sejarah. Abdullah bin Ubaid, jahat-jahat dia. Kain kapan dia jubah Nabi tu? Kain kapan dia jubah Nabi tu? Kita jangan kata jubah Nabi. Boleh tengok janggut Nabi. Tengok janggut Nabi. Rasa macam masuk syurga dah. You. Allah, Allah, Allah ni. berkapankan jubah Nabi Abdullah bin Ubay. bapa menafik dunia tuan-tuan. Dan dahlah bagi jubah satu hari dah. Nabi boleh pergi ziarah pula tau. Kita hari ni hak mati tu dia punya politik dia lain dengan kita. Parti lain. Hmm? Tak pergi dah. Tak pergi dah. Dia orang belah ni. Dia orang belah ni. Memang tak pergi dah. Ni Nabi tuan-tuan. La ilaha illallah orang dah buat naya nabi dia boleh pi nabi boleh pi ziarah tuan-tuan masa dalam perjalanan nanti kalau tuan-tuan baca Quran ada ayat saya nak bagi tahu nanti balik tengok buat kerja rumah homework nabi masa on the way dengan sayidina umar nak pi ziarah Abdullah bin Ubay on the way nak pi dengan niat apa dia nak ziarah dan memaafkan apa tu Abdullah bin Ubaid lah, nak maafkan dia tiba-tiba turun ayat Allah Taala berfirman dalam surah surah At-Taubah ayat 80. Nah, no, nanti tuan-tuan rajin baca, tuan-tuan tengok ayat ni, ni kisah dia. At-Taubah ayat 80. Allah Taala bagi tahu pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kata Allah Subhanahu Wa Taala استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين مرة الله لهم ذلك بانهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. الله العظيم. At-Taubah ayat 80. Apa dia Allah kata? Ai Muhammad, kalau engkau minta ampun pada aku, pada Allah untuk Muhammad ni, siapa dia? Abdullah bin Ubay. Sebanyak 70 kali sekalipun. Ya Allah ampunkan dia ya Allah. Ya Allah ampunkan dia Allah. Ampunkan dia, Allah ampunkan dia ya Allah. 70 kali sekalipun Allah kata, aku tak akan ampunkan dia. Tu dia tuan-tuan. Nah, abang kata Allah marah sungguh Cerita Abdullah bin Ubay ni dalam Quran 17 kali kejahatan dia Allah sebut tu dia mengalah Pir'an tu <laughs> 17 kali maknanya kalau polis tu 17 kes lah. Ha, Kes polis ni memang, memang dahsyat semua dia ni <laughs> Tunggu nak naik kot lah Allah Allah kata abak Wahai Muhammad kalau kau minta padaku ampun untuk dia ni, ni aku tak ampun 70 kali ha minta ampun Aku tak ampunkan dia Jadi Sayyidina Umar, bila dengar ayat itu, dia kata, Ya Rasulullah, baliklah. Jomlah balik. Eh? Jom, eh, balik. Tosap api, dah eh? Allah kata, Allah tak ampun. Buat apa, -apa? pi Nabi kata, lepaskan. Lepaskan tangan aku. Pasal Sayyidina Umar, dia tarik. Lepaskan aku. Nabi kata, kalaulah Allah Ta'ala tak ampunkan dia sebanyak 70 kali, Aku akan minta ampun pada Allah untuk dia lebih 70 kali. Aku akan minta lebih daripada itu lagi. Moga Allah ampunkan dia. Allah tuan-tuan. Itu Nabi Muhammad SAW. Nabi ini dia sayang. Nabi sayang umat dia tuan-tuan. Mereka buat jahat ke mana pun. Nabi tetap memaafkan. Tu yang hebat Nabi. Kita belum tentu tuan-tuan. Kita belum tentu. Kita geram tuan oh kadang ke, kawan tu tak pelawa makan durian pun kita geram mu makan seorang buat mai bau ah eh. mai belahak tepi kita Buat mai sendawa ke buang <susuk> mai bau eh. boh nampak otak begitu geram rasa geram sungguh dengan dia apalah sangat kau kau salah kawan kita tu tu nah tuan-tuan yang dirahmati Allah baik dan yang keempat yang terakhirnya ialah Satu lagi hadis daripada Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma diceritakan atar rajulun ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala inni aznabtu zanban aziman Ada satu orang lelaki datang bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia mai jumpa Nabi Dan dia mengatakan Ini aznabtu zanban aziman Dia kata pada Nabi Dia mengaku, dia declare depan Nabi Dia kata, Ya Rasulullah Sesungguhnya aku ini telah melakukan Dosa besar Apa dia dosa besar Tak dinyatakan Tapi kalau kita mengaji, apa dia Antara dosa besar, syirik Judi, arak Kan Apa lagi, bunuh orang apa dan sebagainya Lalu Zina, derhaka semuanya Melakukan penderhakaan. Lani takut tuan-tuan. No. Lani takut manusia budak-budak muda lah ni. Elok-elok jadi jantan nak jadi tina pun tak dah. Elok-elok jantan tu. No. Hang kepik sorak siapa. No. Tu kata manusia ni. Dia boleh ubah kot lain. Dia boleh ubah kot lain. Ubahlah bagi penaik sikit dada jadi macam perempuan sikit. Pem, jadi tapi suara tak boleh. Dia suara. Suara tak boleh. Tulang dalam pun tak boleh. Dia rangka orang lelaki-lelaki lain. Dulu kan dekat jalan Tungku Abdul, Rah Abdul Rahman. Jalan Tungku Abdul Rahman pada tu jalan TAR. apa nama? Apa nama tu? Apa lorong apa? Lorong Haji Taib apa nama panggil dulu ni? Apa lorong-lorong banyak geng-geng tu Geng-geng dia panggil apa? Jentayu ni, jantan tapi ayu ni. Duduk belakang-belakang lorong tu kan gengih yang duduk lorong belakang tu kan puak-puak dadah pun ada yang jenis pondan pun ada masa serbuan polis duduk main duduk serbu tu yang lari laju siapa dia puak-puak dadah memang dah duduk lagu tu memang, memang tak lari dah duduk jadi lelok tu memang, memang kena reto hadah time tu darah lari, lari laju siapa dia puak-puak tu, tu selok sikit punya bulu kaki tercenggih tu. Oh, lari loh, lari. Padahal tadi adeng, dedeng, abel. Polis mai dia keluar jantan oh. oh, oh, oh. oh. tu, dia mai tu. Suara semua mai tu. Tu dia tuan-tuan. Takut orang Lanino pakat nak no jadi lagu tu. Dak, lagi satu dia dah lagi jadi lagu tu. Dulu-dulu depa -dulu, duk belakang-belakang lorong. Lanino tuan-tuan perasan dak, depa dah berani menjelmakan muka depa. ...tanpa segan, tanpa rasa malu... bagi tahu mereka tu lagu mana punya perangai. Loh, teruklah tuan-tuan. Takut kita. Saya nak abang tuan-tuan. Oh. Dalam hidup kita ni ada tiga benda. Jahat yang kalau kita buat tiga benda ni... ...Allah balah bukan ke akhirat. Dunia lagi Allah balah dah. Nak tahu tak apa dia? Allah tak tangguh akhirat dah. Dunia lagi Allah balah dah. Sebab Nabi minta, Ya Allah, kesalahan umatku boleh tak bawa pergi akhirat? Settle akhiratlah, jangan balas dunia, kesian, apa? Hak lain-lain boleh, kecuali tiga. Apa dia tuan-tuan? Derhaka kepada mak bapak. Menzalimi manusia lain. Dan yang ketiga, berbangga dengan maksiat yang dia buat. Dia buat benda jahat. Tapi dia tak malu. Dia dia dia dia jadi syok tau. Dia jadi syok. Orang duk hentam dia, orang duk kutuk dia, orang duk kecam dia. Dia okey, dia seronok. Dengan cara lagu tu dia jadi oh famous. Follower jadi naik ngon, oh. jadi syoklah. Aku belum mandi, tak tuntuang, adat tuntuang ngon seronoklah. Bila manusia sudah hilang rasa malu, itulah tanda-tanda dunia hampir kiamat orang tak mandi pun bagi tahu orang buat apa dia tak ada malu patulah ni pula ada fashion TikTok teng tengok TikTok TikTok tu hat jadi teh gegeh dalam kamera dia tunjuk kat orang buat gaya kita tak faham dulu gamnam style oh gamnam dah gam gamnam gam style muhab muhab hajah-hajah pun ada nak buat cucu dia duk geletek kat belakang tu oh gamnam style oh mana tu pun jadi jugalah la ilaha illallah tak apa tu cerita dalam rumah ni piboh dalam Facebook piboh dalam YouTube ni Takutlah tuan-tuan generasi kita ni. Ada satu doa. Ni kalau tuan-tuan nak rakam silahkanlah doa ni. Doa ini tuan-tuan bacalah khususnya untuk generasi keturunan kita. Apa ada doa dia? Ni saya baca. Nak rakam silakan, Ataupun ni siaran ulangan boleh tengok di Facebook kita ni. Apa dia? Doa dia. Yang Nabi ajak kepada kita. Allahumma aksir mali Wa waladhi wa wasi'li fi dari Wa barik li fi ma a'taytani Wa ahsin amali Wa gufirli Atu, Nabi ajar balik suruh anak baca suruh anak-anak kita baca doa tu bagus hung kita baca dia pun baca lagi sekali Allahumma aksir mali wa waladi wa wasi'li fi dari wa barikli fi ma a'taini wa ahsin 'amali wa wafirli Apa maknanya? Ya Allah. Banyakkanlah hartaku. Jadikan aku ni orang banyak duit. Ha, nah? Nabi pun suruh umat dia jadi orang banyak duit. Nah? Banyakkan hartaku. Ramaikan keturunanku. Ni benda baik-baik ni. Banyakkan duit. Banyakkan keturunan. Luaskan rumahku. Bukan renovate. Luas dan baru doa tu dia ada domain tambah seri batu bata main ikut mana kita tak tahu main ikut langit dah luah rumah ni maknanya tiada lena hati tenang ah uh, tu nah luaskan rumah berkat uh, apa ni uh, wa wasi ali wabarikli berkatilah setiap apa yang kau kurniakan kepadaku bagi aku umur umur yang berkat bagi aku sihat sihat yang berkat dan apa lagi uh, Wa barikli fi ma atoytani wa amali perbaikilah cantikkan amalanku ya Allah cantikkan amalanku ya Allah dan ampunilah aku ya Allah ah baca tuan-tuan tu selalu doa tu nah boleh ulang lagi sekali doa tu lagi sekali Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa azabana macam lain nah Uh, tu maknanya tuan-tuan kena bunting dah ni nah, kena bunting ya okey Allahumma aksir mali wa yang tadi itulah nah, yang ya siapa yang rakan nanti boleh tengok balik tak apalah tuan-tuan masuklah dalam grup WhatsApp nanti, nanti boleh sama-sama pakai amal nah okey uh, anak muda tadi dia jumpa nabi dia kata saya ni banyak melakukan dosa jadi dia kata fa hal li adakah laluan untuk ku nak bertaubat aku nak bertaubat ni Lagu mana cara? Lagu mana cara? Nak jumpa datuk Fazillah Kamsah ke? Pergi... Lagu mana nak taubat ni? Cara nak taubat ni nak start kat mana? Pergi majlis ke lagu mana apa ni? Lalu Nabi tanya pada dia. Hallaka min ummin? Ada mak lagi tak? Masih ada ibu? Ada mak lagi tak? Dia kata tak ada dah. Mak tak ada dah. Oh mak tak ada. Kemudian Nabi tanya yang berikutnya. Hallaka min khalah? Ha ni. Ada mak cik ke? Mak menakan. Noh, kita pening panggil apa? Mak menakan nah. No? Ke anti. Ada ada mak saudara nah, no? mak saudara ada lagi tak? Mak menakan ada lagi tak? Dia kata ada. Ada lagi. Mak tak ada, -ada. Tapi adik mak ke atau kakak mak tu ada lagi. Apa kata Nabi? Sabir roha berbuat baiklah pada dia. Oh, tu dia tuan-tuan. Tu yang kadang-kadang kita duk ingat. Kadang saya duk sembanglah dengan kawasan saya duk saya duk Bangi, Selangor. Jadi saya duk semang dengan kadang-kadang kawan-kawan tu, tak balik raya. Hmm, balik apa ustaz kan ada siapa? Orang tua apa makat pekat mati apa ya? Pak tak ada, dah mak tak ada, mak mentua pun tak ada dah, tak ada dah. Dia lupa mak menakan dia maklong mak teh mak cak hak duk di kampung tu kalau dia pi balik dan dia berbuat baik dengan adik mak dia atau kakak mak dia <tuk> al khalah bimanzilati manzilati ummik mak menakan itu sama taraf dengan ibu kita kalau saya tanya tentulah martabat mak menakan dengan mak mentua mana lagi susah Oh, tu dia tak bisa ambil tahu ni, ni. baru pagi ni bahasa nak nak tahu jugalah mak menakan ke mak mentua tak kira lah ada orang mak mentua sampai dua orang no no ha, lagu mana tuan-tuan ni mak menakan ke mak mentua jawapan dia mak menakan itu lebih tinggi martabat dia daripada mak mertua pasal apa pasal kalau Meninggal mak mentua, boleh cari lain. Tak sungguh bunyi macam, <laughs> Bunyi macam, apa ustaz ni? Tak sungguh. Mak mentua meninggal, boleh cari lain. Tapi kalau meninggal, Mak teh kita, macam Mak ngah, Mak long kita, Tidak ada ganti lagi. Adik mak kita, kakak mak kita, seorang tu kan. Meninggal dia, tak ada ganti lah tuan-tuan. Opanya tuan-tuan balik kampung selama ni. Kadang kita lupa pi ziarah dia noh. Lupa oh. Padahal pi rumah dia, salam, cium tangan, bagi duit sikit kat dia sedekah besar pahala. Bimanzilati ummik sama martabat dengan mak kita. Allahu akbar. Noh, sayang mak menakan kita. Memang kita pi rumah dia dia jamu Dia jamu teh dengan biskut empat segi. Loh. tu Kita kadang malas pergi rumah dia. Kau ada rendang ayam ke, ada gulai ke apa. Syong, e. Sotong apa ni. Apa sotong. Tak ada ada beri roti empat segi. Cecah roti ni. Cecah teh. tu Kita malas nak piung Jangan. Dia bukan sekadar teh tu. Je tau. Kita pi tu. Hubungkan silaturahim tu. Hak tu penting. Lagi satu saya nak pesan. Tuan-tuan nanti bawa anak-anak. No, Budak-budak lah ni. budak no. Kadang-kadang mak menakan dirim, tak kenal. Oh. Pasal kita pun tak bawa, kenal sama. Sampai-sampai cari wifi. Nak cari internet dulu. Memang dia tak jumpa. Mak menakan dia, Tok menakan dia tak kenal. Bawa dia jumpa. Lepas tu salam. Ini lagi satu saya nak beritahu. Tentang salam ni. Lama lah saya duduk tengok ni. Saya kena abang lah saya rasa. Bagus juga ni, duduk dakar ni pun. Nak abang sikit. Saya tengok orang kita ni, ni yang... Orang yang telah muda ni dia telah muda fahamlah no? nak abang kata tua sampai ti yang telah muda dia <guluh> pernah muda dia taulah ni hak lapis-lapis muda ni zaman-zaman hipster ni semua ni nak abang ni Depa punya salam tuan-tuan ya Allah sabar jelah Kita tengok orang oh, budak-budak muda lah ni punya salam skill dia Tuan-tuan tengok ada budak muda salam lagu mana Ada hak jenis dia salam dengan kita Dia tarik tangan kita, pergi kedai dia Biasa jumpa lagu tu Dia tarik tangan kita, pergi kedai dia Lagu tu Hak tu bukan salam, hak tu sujud oh, dia, tarik, tak, dia tarik tangan kita, macam tu, lagu tu, faham tak? itu. <laughs> apa ni tuan-tuan Padahal tuan-tuan kalau rajin buka dalam kitab Tarbiah tuan-tuan, nasib apa? Ulamak syikh nasib uluan kan ada sebut Tentang ada riwayat Orang ada satu kumpulan rombongan datang ziarah Nabi. Dan mereka semua pakai cium tangan Nabi. Menundukkan badan. Cium tangan Nabi. Kalau jenis salam lagu tu mana ada unsur tunduk. Dia tunduk ni bukan. Bukan rokok. Rokok tak boleh. Tunduk rumahnya apa? Hormat. Hormat. Hormat pangkat dia. Hormat jawatan dia. Hormat umur dia. Hormat pengalaman dia. Hormat ilmu dia. Pasal kadang, -kadang dia lebih muda daripada kita. Tapi kita cium kan? Tunduk sikit. Tu, ni oh, Uda, tarik tangan kita pi kedai dia, pom tu. Kita berasa nak hmm no. ada pula hak jenis dia salam, dia salam dengan kita eloklah. Tapi dia cum tangan sendiri. <laughs> Biasa jumpa orang noh, dak dia tarik, dia salam kita. Tapi dia cum tangan dia. Dia tak cum tangan hak dia salam. Faham tak ni? Ketap tak jumpa. Dia cum tangan dia. Dia yang bagus yang diajak kita ni apa dia. Salam, kita kucuk tangan orang tu lambang. Memuliakan dia. Orang perempuan tak boleh buat apa dah. Orang perempuan kalau dia salam, banyak dia punya SOP dia. Dia punya apa tu orang panggil apa. Rukun dia banyak. Dia salam, satu, dua, tiga. Kadang dia pun lupa dua ke tiga atau berapa kali dia buat sebab main rakaat dekat lupa, lupa mula balik ke lagi sekali nah Salam elok. Didik anak-anak kita salam cara elok dengan, hor, dengan niat menghormati orang yang kita muliakan itu. InsyaAllah kita akan dimuliakan. Moga-moga hubungan silaturahim kita ini akan membawa kita sampai ke syurga. InsyaAllah. Saya kira cukup sampai saat ini sahaja dahulu. Saya pun akan meneruskan perjalanan balik ke Kuala Malam ni ada program di Putrajaya pula. Moga-moga ada rezeki kita jumpa lagi selepas ini Insya Allah ya dan mudah-mudahan Allah Taala merahmati tuan-tuan semua dan Allah. Kalau sekiranya kita tak jumpa lagi selepas ini, moga ada rezeki. Kita jumpalah di dalam syurga insyaAllah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma aina ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'alna minal tawabin wa ja'alna minal mutatahirin wa ja'alna minal ibadika salihin. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kedua ibu bapa kami Ya Allah, Ya Allah rahmatilah kedua orang tua kami. Dan masukkanlah ibu ayah kami dalam kalangan orang-orang yang mendapat naungan rahmat dan kasih sayangMu, ya Allah. Ya Zal Jalalul Wal Ikram, jadikanlah kami di kalangan orang-orang yang suka menghubungkan silaturahim, orang-orang yang suka hidup berkasih sayang dan mudah memaafkan sesama kami, ya Allah. Ya Zal Jalalul Wal Ikram, matikanlah kami dalam keimanan, matikan kami dalam amal soleh dan jauhkan kami daripada Mati yang hina, mati yang celaka, mati yang dibenci olehmu, Ya Allah Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, walhamdulillahi alamin Alhamdulillah, terima kasih tuan-tuan Sekadar makluman lagi sekali, siapa yang berminat untuk dapatkan um, buku pun ada saya, Doa yang saya bacakan tadi tu, ada jugalah saya rakamkan dalam bentuk CD uh, Pun ada di luar sana tapi hak tinggal-lah-lah aku noh pasal ni yang last dah siapa yang nak ni boleh tengok lah nak minta sign pun insyaallah dah lah saya pun hotel depan ni no. terima kasih banyak pihak masjid noh memudahkan urusan tuan-tuan terima kasih banyak ada rezeki kita jumpa lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wallahu alam